Robert Bloch, Pszichó Norman Béc hallotta a zajt, és minden ideg szállán futott a pánik, mert mintha valaki kocogtatni kezdte volna az ablaküveget. Sebesen fölpillantott, félig azon volt már, hogy talpra szökken, kezéből a könyv is kicsúszott, le egészen oda a tömör szombja tövéig. Akkor rájött, hogy csak az eső dobol. Késő délutáni eső, az veri a nappali ablakát. Norman se arra nem figyelt fel, hogy esni kezd, se az alkony száltát nem vette észre. De most elég sötét lett a nappaliban, és mielőtt tovább olvasott volna, kinyúlt a lámpa felé, hogy fölkattintsa. Amolyan régi módi asztali lámpa volt ez, ciráldás üvegernyővel, kristályprizmákkal. Anyának megvolt ez a darab, amióta ő csak az eszét tudja, és anya nem is akart volna soha megválni a lámpától. Normannak végső soron semmi kifogása nem volt ellene. Életének minden 40 évét itt töltöttem, ebben a házban lakott, és volt abban valami kellemes és biztonságos érzés, ha az ember meghitten ismerős tárgyak veszik körül. Itt minden a helyén volt, minden a rendjén. Változások tehát csak a négy falon kívül mehettek végbe. És ezeknek a változásoknak a legtöbbje veszélyek lehetőségeivel fenyegettek. Tegyük föl, hogy a délután sétával tölti, például mi van akkor? Esetleg kint kószál valami elhagyott mellékúton, netán kint jár messze a mocsarakvidékén. Nos hát, ha így kapja el az eső, ő rigázhat, így támoljoghat haza a végén, sötétben botorkálva. Olyan megfázás szedhet össze így bárki, hogy belehal. Egyébként is mit keresen az ember kint a feketejében? Sokkal meghittebb, akárki meghiheti, ha otthon ülünk a nappaliba lámpavilágnál egy jó könyvtársaságában. A fény elárasztotta a darabos arcát, keret nélkül szemévegének lencséjéről visszaverődött, földette fejbőrének rózsafényét, a ritkulós sötét szőke hajszálai között, ahogy a koponya megint az olvasmány fölé hajlott. Csak ugyan lenyűgöző volt ez a könyv. Nem csoda, hogy ennyire elfeledte közben az idő múlását. Az Inkák Birodalma. Ez volt a címe. A szerzője, bizonyos Viktor W. von Hagen, és Norman még soha életében nem találkozott a különleges információ ilyen bőségével. Itt volt például a csácsú leírása, a győzelmi táncé, mikor is a harcosok nagy kört formáltak, aztán kígyó együttesként hajlongtak és tekerektek. Azt olvashatta. A dobszó e táncos szokás szerint valami ellenség holteteméről szól. A bőrt lenyúzzák a hason, hogy ez utóbbi annál jobban feszüljön. Igazi dobhoz hasonlatosan, és a test egészese szolgáltatta a hangszekrényt. Miközben a nyitott szájon át buk-buk-buk hangok törtek elő. Groteszkül, de hatásosan. Norman elmosolyodott. Aztán valami luxust is engedélyezett magának. Kis borzongást. Kellemetest. Groteszk, de hatásos. Hát persze, mi más lett volna. Képzeljük csak el. Egy ember méghozzá esetleg elevenen. Meggyúznak, aztán a hasát addig feszítik, hogy a hártyája, mint a dobé, olyan legyen. Aztán, hogy csinálják ezt végsősoron, hogy a húst, az egészet megóvják a rohadástól? Elsősorban pedig, micsoda emberek? Miféle elmék lehettek azokat, hogy ilyesmi egyáltalán felötlött bennük? Nem volt éppenséggel guztusos még, csak elképzelni sem ezt az egészet. De ahogy félig lehunta a szemét, Normán szinte látta a jelenetet a rikítóra festett pucérharcosokat, ahogy kígyó vonalban vonaglanak a napperzselte földön, a kietlen, kegyetlen ég alatt, és az öreg varázsló előttük handabandázik, veri a monoton ritmust, veri azt a hulladobot, azt a tetem hasa hangszert fáradhatatlanul. A halott, eltorzult száját nyilván felpeckelték a dologhoz, csomd kényszerítették még rémesebb grimaszra az egykori arcot, és jöhettek a tok-tok-tok nem, a bug buk bug hangok. A ritmusra püfölt hasból a zsugorodott belső szervek járatain, résein át, föl a légcsövör, jött a felvíz hangosodott egyhangzaj, és kitört a szájüregen át, hogy bug buk bug dab-dab-dab. Norman egy pillanatra, mintha még hallotta is volna ezt a ritmust. Aztán rájött, hogy az eső ritmusa ez az ablaküvegen, és akkor még, hogy zaja is ez. Tény, ami tény, tudatába volt a léptek zajának. Most, ott, anélkül is, hogy valójában hallotta volna őket. A régi-régi megszokás segítette ebben az érzékeit. Valahányszor anya a szobába belépett. Neki még csak föl sem kellett néznie, hogy tudja, anya ott van. És hát csak ugyan. Föl se nézett, hanem úgy tett, mintha szépen olvasna tovább. Anya a szobájában aludt, és norman tudta, hogy milyen gyötrően kelletlen tud lenni, így közvetlen felébredés után. Jobb, ha meghúzza magát az ember, Jobb, ha abban bízik, anya nem lesz épp a legrosszabb kedvébe, Most éppen nem. Norman, tudod e hány óra van? Megmondanád? Ő erre felsóhajtott becsukta a könyvet. Azt minden esetre tudta, hogy ezúttal anyával nem lesz könnyű. Már maga a kérdés is kihívás volt. Anya egészen nyilvánvalóan ott jött el a halban az álló óra előtt, Csak így jöhetett ide. Hát akkor nagyon jól kellett látnia, hogy hány óra van. Ennek ellenére, mert mi értelme lett volna bármi cívódásnak, Norman letekintett a karórájára, majd elmosolyodott. Öt óra múlt valamivel – mondta. – Tényleg, nem is gondoltam, hogy már ilyen későre jár. – Olvasgattam és… – És azt hiszed, hogy én nem látok a szememtől? – Nagyon is jól láttam, mit csinálsz itt. Anya már az ablaknál járt, megállt, kinézett az esőbe. – És azt is látom, mit nem csinálsz. – Igen, hát miért nem kapcsoltad be a szálloda cégérét? A neont. És miért nem vagy odafönt az irodába, ahol lenned kéne? Jaj, hát tényleg úgy eleredt, mintha dézsából öntenék. Ilyen időben nem számíthat forgalomra az ember. Batarság. épp ilyen időben mehet a legjobban az üzlet. Lári Fári, sokan egyáltalán nem riadnak vissza az útjuktól, csak mert esik. Hogy? Igen, de hogy aztán pont erre jöjjön valaki, az már nem valószínű. Mindenki inkább az új műutat válaszza. Norman hallotta saját szavainak keserűségét. Érezte, hogy ez a valami felhullámzik benne. Elő akar törni a torkám. Érezte az ízét. Megpróbálta visszatartani. De késő volt már. Akkor ezt most ki kellett tokádnia. Mindig is mondtam neked, hogy hogyan lesz majd egy szép napom. Még meg is súgták nekünk, hogy máshol vezetik az utat. Eladhattad volna a motelt. Még akkor? Igen, ha nem szivárgott volna ki ez új híre. És akkor megvehettünk volna bármelyik szép darab földet, de bagóért, ráadásul egészen közel fervülhez. Lett volna akkor egy új motelünk, egy új házunk, ráadásul egy kevéske pénzünk is. De hát veled nem lehet és nem is leheted beszélni. Te érám sose hallgattál. Az volt csak mindig, amit te akarsz, amit te a fejedbe veszel. Tényleg az idegeimre mész. Tényleg, kisfiam? Anya hangja megtévesztően kedves volt most. Csak hát Norment ő ilyesmivel nem téveszthette meg. Neki ugyan mondhatta, hogy kisfiam. 40 éves ő, annyi, és akkor anya jön, és akkor azt mondja kisfiam. Így is kezelte. Így nézett rá, ettől volt az egész még, még rosszabb. Csak ne kellene oda hallgatnia. De oda kellett. És tudta is, hogy oda kell. Neki mindig figyelnie kellett anyára. Tényleg, kisfiam? Ismételte anya még, még lágyabban. Az idegeidre megyek? Hogy? Nos, hát én nem hiszem. Nem, kisfiam, én nem megyek a te idegeidre. A te idegeidre te magad mész. És ez az oka, folytatta anya. Igen, ez az oka, hogy egyre itt ülsz a régi út mellett, Norman. Hát nem, mert valld be, nincs vér a pucádban. Sose volt vér a pucádban, kisfiam. Vagy volt hogy? Sose volt fejezte be kíméletlenül. Vér a pucádban, hogy elmenj hazúról, véglegesen. Sose, hogy valami munkát vállalj. Nem volt vér a pucádban a sereghessem, Vagy hogy találj magadnak egy nőt, egy rendes lányt. Azt te nem hagytad volna soha. Így van, Norman, neked én azt nem hagytam volna, soha. De ha csak egy félig is igazi férfi vagy, hát a magad útját járod úgy is, akkor is, Szeretett volna rájövölteni, hogy téved, nem, nem, de nem, nem bírt. Mert mindaz, amit anya mondott, pontosan ugyanaz volt, amit ő is mondhatott. És mondott, magának újra meg újra, egyre, évről évre. Mindez igaz, így. Anya folyton újabb rendszabályokkal kötöttek gúzsba, de hát ezt neki nem kellett volna tűrnie, nem mindig. Az anyák olykor tele vannak birtoklási vágyjal, ha nem, hát nem minden gyerek olyan, hogy őt csak úgy birtokolni lehessen. Voltak már özvegyek és egyke gyerek a világon máskor is, máshol is. Mégsem bonyolódtak bele mind ilyen véglegesen valami, valami eféle kötelékben. Ez tény, ugyanígy volt az ő hibája, Normané, mint az övé, Anyáé. Mert neki tényleg nincs vér a pucájában. Végül is megköthetted volna magad, folytatta anyám. Szeded szépen a sátorfádat, keresel valami új helyet, és akkor ez itt el kell adnunk, és teljesül az akaratod. De nem. Te csak nyavajogtál. És azt is tudom miért. Egy pillanatig meg nem tévesztettél engem. Azért maradtál, mert soha nem is akartál volna elköltözni innen. Soha ezt a helyet elhagyni nem akartad volna. Soha nem is akarod, ezután sem. Képtelen volna elhagyni. Miért? Talán képes volna. Ahogy felnőni se. Soha. Nem bírt ránézni, nem tudott ilyen anyára, ha eféle dolgokkal jött. Ugyanakkor meg hova nézett volna máshova? A kristálygömbös lámpa volt ott, a sok régi puffatak sziklasúlybútor, a szoba ismerős tárgyai, s ezek a dolgok egyszerre mind gyűlöletessé váltak, mert annyira ismerősök. Akárha egy börtöncell berendezései volnának. Kimerett az ablakon, de ez se ért semmit. A szélbe bámulhatott csak a kinti sötétbe, a paskoló esőbe. Tudta, hogy az ő számára nincs menekvés innen. Nincs menekvés, sehova ettől a hangtól, mely úgy veri dobszavát a fülébe, akárha egy ilyen inka ellenség holtetemre nyúzott, kifeszített hasa szólna, a peckelt szájából törne fel a fel egyre csak a hótak dobszava. Kezegőrcsbe rándult a könyvem. Megpróbálta rászegezni szemét megint a betükre. Mondjuk, ha nem is ügyelne anyára, ha úgy tenne, mintha nyugodt volna, de hiába, ez sem ment. Csak nézd meg magad, mondta anya. A dob szólt, buk, buk, buk. A hang, a kipeckelt, grimaszossá torzított szájból bukkant ki egyre. Tudom én, hogy miért nem gyújtod meg a neon reklámot Tudom én, miért nem nyitottad ki ma az irodát semmi. Dehogy felejted el Az van mögötte, hogy reméled, nem is jön senki. Az, hogy szeretnéd, ha senki nem is jönne. Rendben, motyogta akkor ő. Elismerem, utálom ezt a motelosdit. Ez soha nem is volt nekem való munka. Többről van szó, kis fiam. Tessék meg itt. A dobszó pergése a halál rothataggá páló ajkáról. Nyálas dobszó. Kit, fiam, kik, fiam, fiam. Te gyűlölöd az embereket. Azért, mert félsz tőlük. Félsz, bárhogy félsz is ettől az igazságtól. Félsz. Mindig is féltél, pendejes korodóta. óta. Kuporoksz inkább a fotelba, lámpafényben olvasol. Ezt csináltad harminc éve is, és ezt folytatod most, elrejtőzöl, valami könyv fedele mögé. Sokkal rosszabb dolgokat is művelhetnék. Te magad mondtad nekem azt mindig. Legalább nem csatangolom el soha, nem keveredem semmi bajba. Akkor már mindig többet ér, ha az ember egy kicsit művelődik itthon, és valamivel több lesz. Művelődik? Több lesz? Valamivel? Ha! Norman most érezte azt is, hogy anya ott áll mellette, lenéz rá, lenézi. Ezt te művelődésnek nevezed? Valamivel többnek? Engem, fiam te egy pillanatig sem tévesztenél meg. Sose tudnál. Mert mit olvasol? Talán a Bibliát? Vagy valami tudományt? Anyavaját? Tudom én, mit olvasol? Valami szemetet? Még annál is rosszabbat? Valami gonoszát? De hát épp ez az inkák civilizációnak története, anya. Lefogadtam volna, és azt is, hogy tele van rémséges és mocskos dolgokkal azokról a szemét vad emberekről, pontosan, mint amit a déli tengerekről olvastál, olyan lehet. Kisfiam, hát azt hitted, nem tudok róla, csak mert elrejtetted fönn a szobádba a többi szennyes kacatoddal együtt ezeket az emberevő historiákat. Hát én tudtam erről a mocsokról mind. A pszichológia nem mocsok, anya. Ha, ezt ő még pszichológiának nevezi. Mit tudsz te a pszichológiáról? Sose fogom elfelejteni, milyen mocskos dolgokat vágtál hozzám egyszer. Hogy egy gyerek odaálljon a saját édes szülőanyja elé, és ilyen dolgot vágjon a fejéhez. De hát, én csak meg akartam volna magyarázni valamit. Ez az, amit ödipuszkomplexusnak neveznek, tudod? És azt hittem, ha mindketten ilyen tárgyilagos álláspontról nézzük a dolgokat, hát jobb lesz. Megértjük, miről van szó. És jobbra fordulhat minden. Megváltozhat, ami... Jobbra fordulhat, kisfiam? Megváltozhat? Ugyan mi változhat meg? Valaha is. Elolvashatod a világ valamennyi könyvét, attól még ugyanaz maradsz. Nekem nem kell elolvasnom a fél könyvtára való vacak perversz fantáziálást, hogy pontosan tudjam, ki vagy te, mi vagy te. Ugyan, hát ezt egy nyolc éves gyerek megmondja rólad. Meg is mondták, emlékszel? A kis pajtásait jól tudták. Mama kedvence, anyám asszony katonája, az voltál. És az vagy. Ezt a szemedbe mondták. Igen? Emlékszel? Sose leszel más. Nagy darab, ormótlan, anyukája, fiacskája, amíg csak élsz. Süketítő volt ez már. Anya szavainak dobzaja. A dobszó oda bent a melkasában, És a száját mocsok töltötte el, amitől csak nem megfúlt. Egy pillanat még, és... Bömbölni kezd, üvölteni. Nem, Norman csak megrázta a fejét, hogy még most is ezt teheti vele, hogy ezt tehesse. Még most is, ma is. De hát Norman mindig is tudta, hogy anya erre örökké képes lesz, ez sohasem változik majd. Ha csak... Ha csak mi? Te jó éj! Hát még a gondolataiban is olvas. Tudom, mire gondolsz te, Norman. Tudok én rólad mindent, kisfiam, többet is, mint álmodnád. De hát én azzal is tisztában vagyok, amit... Igen, amit álmodsz. Te arra gondolsz, hogy majd meg fogsz ölni engem. Ugye, norma? De hát nem tudsz, nem bírsz, mert nincs hozzá vér a pucádban. Én vagyok itt az erős. Mindig is én voltam az. Elég erő volt bennem mindig is kettőnk számára. Elég. Ez az, amiért te sose szabadulsz tőlem. Sose szabadulhattál. Hiába akartad. Persze, folytatta anya. Ha nagyon megvakarjuk, hát nem is akartál valami rettentően szabadulni, igaz, kisfiam? Kellek én neked, és ez az igazság, hogy... Norma lassan felállt. Nem mert, nem bírt megbízni magába, hogy anya felé forduljon, és... Nem, most még nem. Nyugtatnia kellett magát előbb ahhoz, csitítania belül. Légy, nyugodt, légy nagyon nyugodt. Tűrtőztesd magad, bármit beszél is, ez... Ne törődj azzal, próbálj emlékezni. És csak egy öreg asszony, egy kicsit hibbant ez az igazság. És ha nagyon sokat hallgatod az ilyen beszédeit, hát akkor mi van? Mi lesz? Az, hogy neked sincs minden egészen rendben az agyadban, mi? Az van akkor. Hát mond neki, hogy menjen vissza a szobájába, bújjon ágyba, ott van neki a helye. És jobban teszi a siet, mert különben most aztán te, igen, most meg a saját ezüst Most meg. És már pördült volna. A szája már eszavakra nyílt volna, amikor megszólalt a berregő. Zor, zor, a jel. Ez volt annak a jele, hogy valaki érkezett. Valaki idejött a motelhoz, és beberregett, mert szólt a berregő. Most már eszébe se jutott, hogy hátra nézzen. Norman kiment az előtérbe, leakasztotta a fogasról az esőkabátját, aztán irány a kinti világ, a sötétség.